Heli Allah Heli Allah Heli Allah Heli Allah Heli Allah Heli Allah Allahu jalaluhu masbari ka thon peigamberit tiki mufal tiki mufal masbari She ka thon Bismillahirrahmanirrahim Utluma u hjej lejka min el kitab i waqimi s-salah Lët zëti pejgëmber prej kur anet që pëtë shpalli dhe fale namazit Maspari ti Maspari baba tani e vladit Se baba nësës falet e vladit s'ka ku me pa Kanë me pa në shpi e vladit tu fali Për e këmë marë ërnekën, mostrën, modelin. Pasta ju ka thonë besimtarve. Ajetë kur anë orë tjetër. Kulli ibadia allëzine amanu yukimu s-salah. Thu aju rovët mi, leta falin namazin. Selam për nejë vë antjës. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون دنيايا كون شnost mir ul kreta tmira bani sefte s kan bon sefte Allahu jalla jalalu e jenem lid ving me lache te jehenemit dhe e pyetin ma salakukum fi saqar qalu lem naku min al musallin e pyetin pse keni hi ktu n jehenem Gjëvabi i parë, përgjegjë e parë, lemne ku minel musalli, namazin se falëshim. O lemne ku nuk tojmul miskim, zeqat e sadat për fukaranës kipëshim. E tretër sen, dy. E tretër, dhe ditën e gjukimit, që kemi mund gjallë, së dojshim meninje. Kushka, kushon gjallë, be? Aski përjetë shqiptarë që dhenë, kushon gjallë, be, ho, që të përnatu është këne mund gjallë. A thonjë çështë plot. Kusho kthyj prap. Kusho kthyj prap. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu imadud-din", fë menj ekamoe oqamud-din, u men terakehu teraket-din. Namazi është shtylla e dinit. Kush e merr namazin e ka më dinin. Kush e lën namazin e ka lën dinin. Kjo një. E dyta pak dhume ju të regu kështu. Lahë gjëllare t'jemi i shumë me kategoritë që ditësme. Nire ve nësajnë do, kë kanë si selefie, do si hanefie, do si, kënë i nje ju që si farë muhabetës, që posë podhume ju qëllumë që muhabetës. Kushe ka ma tamam, bre, kënë gjë afenin, kompytën që tu gëtu që këshë anik nina, kënë gjë ka ma tamam të red, bërë e kalëzut red, po jë të dërësë të ravisën. Ma së të ravizë kur rrishim, pak ma bizbize. Ma, ma shlir, ma pak. Unë si ma pak, si ma kalabalek, si ma pak unë dretë du me kalzu. Wallahi që ta që ju dohën hoxalar ma ekstremista, që ta ma mire kanë. Që ta ma mire kanë. Së pëthëm përvejtë, më së keqë u këta. Që ishë ma mire bërë hoxarë kanë që ta? Kërën shtë pëjtjetën e mazi. Në ndonjë e këni. Në ndonjë e këni. Të ashabët e pejgamberit, të ebu Bekri, të Imeri, të Osmani, të Alia, të ebu Dherri, të ebu Musabi, të Bilal Khabeshia, të Sufej Burrumi, të ashabët, të një që në 50.000 sahabët kohës pejgamberit, a i që e kalonin namazin, a i ka qënë kafir. A onë që shtu fejri? Si më stafë, huju ka shimej e sa. انفعنا بما علمتنا وزد لنا من لدنك علما يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين تندروا مسلمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Se cilën herë ka përshkojmë po për në rritët Vullneti mate për këto ditëve të fundit Me që ka përshohim po në përgjamijet këtu në Zvicër Rini, mashallah, ta afruar në rrug të Allahu Gjellëshanu Allahu Gjellëshanu huja u shtoftë bëreqetin E nëj u dhëzoftë riniin këtu edhe në vend linë djatje ku jemi Që ka të folim për dinin islamë Asht e udhës Do të të shkatë themë për dinin islam Asht mirë Të folish për namazë, për ramazane Për prinde, për edukimin e vladve Respektin dhe i prinde Kretë se andë të mira janë Mirë për dë të folim Sonë të do të adajem një ko Që të folim e në kasë për namazin Për e gamberi a.s. e ka quajtur namazin As-salatu imadu din Namazën është shtylla e dinit Pra ndhej dhe të folim për shtyllen E për degët Besoj që nëse bëhat shtylla e fort Degët dhe t'i mbaj A shtylla nëson është e fort E dop E degët e forta Edhe shtyllen dhe t'a thejnë Pra ndhej dhe të folim për namazin Namazin Gajlja ma e ma dhe e imetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Këtë gajle e ka pasur pejgamberi ju i Muhammedi alaihi salatu wa sallam edhe pejgamberi ka vdek ndashit me dit me gajlen e namazit. Ka qenë dit e hënë. Kur pejgamberia dënëher ka dal prej shtratit të vdekjes ku ka më vdek, ka dal edhe një herë të i shikojë e ka heq perden se ska pas mure shtëpia, dhoma e pejgamberit nuk ka pas mure me xamin ku ka banuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, andaj në këtë formë ka heq perden edhe një herë e i ka qyr sahabët në rreshta. Po ka pas kokrimbjet të, të pruar edhe temper, temperaturë të lartë. Ebu Bekri ka qenë imam Kur ka pas e pejgamberin Me bishë cynit ka pas që pejgamberi Heçperden të she Ka mëndu e Ebu Bekri që për po ka qef Pejgamberi me ardh Me vazhdo e imam lëkin si qdo her Imami i metit Atëher pejgamberi i alehi salatu Esselam ja ka bo me i sharet Ebu Bekri të vazhdo, vazhdo Ka qenë shiqimi i fundit Resulullahit Salallahu aleyhi salam ka sahabët e këtij ummetit të të parë tekton në këtë ummetit ka qenë shiçim i lamtumires të i shihet edhe një herë të rëdhitur në namaz. Dhe ka gajlja, edhe ka qenë kjo gajlia edhe më ket gajlia ka vdek alayhi salatu wassalam. Abdulrahman ibn Abi Bekër nëpër shoqëve të tjerë ka ardhur Në shtratin e vdekjes Peygamberit kanë marrë kanë ardhur dhe kanë bërë vizitë ta pyetin es-salatu vesselamu alejk e rasulullah si ke hallët. Edhe këtu në Gajle është paraqitur prej këtij personi, prej këtij sahabit radhiallahu anhu. Ka pas në dorë ky sahabë, ka pas në dorë këtë misfakat, shkopa të dhëmbëve, brush, e deni për rënje edhe, edhe, edhe, edhe, e e e hurmas është. E shkop E maton i ken la dhomet Ajo edhe atë herë e sot Të njëjti në funksion e lul Edhe sot bënd të lahën me to Bile Ashtë ma e përiferuar misfaki Se brusha Edhe ajo shëndrohet si brush Po kaladon tine ka Allah ja ka falë mrenda Vetëm i lajsh të dhomet me ta Edhe e lajsh edhe shtish në gjep Kërka ardë kësë habi Resullullahi sallallahu aleyhi wa sallam Ja ka pa ndor Ka pa ndor Nuk e ka shikur sy si, Për ka shikur ndor Te Misfakit e brusha I ka thun Ja Resullallah ta dhen dhe ta japi Brushen për dhamet Ja ka bo me krye Se kanë qenë fundi finalja e jetës Resullullait Më baroj edha shpirt e ka bo dhe njëherë me kryë për brushën, po, edhe ati më baraj e manetiti. Nese na namazin nuk e falim, nese na brushën se përdorim me iladhamut, nukon rrejtë. Ka thonë pejgamberi për brushën që është paranimje 400 viteve, laula en ashukka ala ummeti la emertuhum bisi waki, ndër kulli selah mos me pas çen vështir zamet mos mposkon me zamet përdorja e misvakit për ymetin tem kisha më urdhënuar për çdo vaktim e vonë şart që fal sabahin sefte brushën që fal po do më fal drekën mas pari brushën po fal i çinin mas pari për çdo namaz kaç ran si ka dhon brushës A brusha në Europ është e njohur tash 230 vjet apo 240 vjet, brusha dhe kollodanti për pastrimin e dhëmbëve. Shikoj ku kanë qenë muslimanët e parë, i mjeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur të japi zor diku jo vllazni, lënë duhanin, mos e pini, mos më kujtoni se kam zor tjetër, kam zor që ta praktikonin atë që e ka praktikuar i dashuri i Allahut Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. I cili ka thënë tri gjera i kam pas në qef në dynja Maspari parfumin, ere në mirë E si të pishë dohan, ere mirë zë dhvjana të të adishë Ty dukët shumë e leze që për për dhvjana era Po pyta atë qetri në që për dhvjana era jote mm -hmm. Numër 1 E dyta Grat Gruën e ka dasht shumë Resulullah Resul. Amanda edhe i ka martu e ato grat Të cilat i din ju Në kryet dy këtë gjërëve, është namazit. Vë gjojlet li e kurre të ajmi, edhe ma është bë, bebs e syrit, maraki maj madh, ere e mirë, gruja dhe mbita, namazit. Prandej, përdor në ere në mirë parfumin, i jë duhanin, se po e shod dikënd dikënd, Po jeton duhan Po jeton, që këtë të të të po jeton? Servisht, <laughs> të thëmë Servisht u zhiva Qisë të shqip Namazio Bonfars Para shpërngulljës pejgamberit Prej Mekës në Medine Dë më thëmë kanë kalue Daveti Islam në, në Mekë Diku 10 vjetë, 11 vjetë Apo 12 vjetë E natën e Miraxhit u bën namazi farz. Natën e Miraxhit kur ka shku pejgamberi mbi 7 tin qiell. E përshkumjen e pejgamberit mbi 7 tin qiell shumë pak kanë fol xhallaret edhe pak po folim, edhe un pak po folim, më thënë drejtën, se për shkak të muslimanit nuk po e din kët ndodhi madhështore historike islame. Ma e mav janë ndodhi. Hypë në anijë më hypna aeroplan, po tranomi për egzimit. Kur kam hëpun mësë farin për a do vite e o në aeroplion Jem trenu pë ikzimit Me hongër bukë më bivronë atë i nakt Ata të kjerët O oh, kam të kapi piv Raki ati në mes tokës dhe qëllit Polip raki në mes tokës dhe qëllit Subhanallah Insani sa i dobet është Natë a mirajit U bon farzat natë A gjërimi eh, Namazi, obligimi namazit Këtu me folë për namazin është një rast shumë specifik Pse namazin këtë natë u bon farz Pse së bon farz namazin e rëgjibrili e boni farz Zëqatin, rëgjibrili e boni farz A gjërimin në medine Zëqatin në medine Hajëllëkin në medine Kretë u bon farz në medine këto gjera Mbule sa fem nësë u bon farz në medine Namazin u bon farz në meke Edhe u bon farz në qeter metod Jo si këto tjerat Kto shtylla të tjera tjetër ndryshë u bën. Xhibrili i i prurdnat prej Allahu Xhale Xhelalu. Urdhën e shahadetit, urdhën e rzeqatit, urdhën e haxherimit, urdhën e haxhellekit, kreta u bën fytyr tokës. Për namaz ndryshoi hesapi. Çish? Për të marrë një shembull tash unë juve. Ill. Shikoni çfarë dallimi, inshallah do të mundohem Më bë ontë qartë, më kuptua çfarë dallimi ka këto. Allahu xhelleshanehu shikoni sa interesant është. Allahu xhelleshanehu secilit obligim që ka bogti umatit i ka thon Xhibrilit, shko te Muhamedi aleyhi salatu vesselam, edhe lajmëroj që u bë farz për umatin çka kjo. U bë farz kjo, u bon farz kjo. Namazin Për namazin jo, Gjibrillit i ka thonë, shko e kam kryua një kafsh të cilën e quaj burak. Ma ato ka bo mjeraq pejgamberi. Burak. Që ka qenë një kafsh në historinë islamës shënona shtu, ma e ma dhe se gomari, ma e vogël se mushka që të nëmes një, një farë kafshe, të cilën se ka hybë as kushp as një pejgamberi edhe mas pejgamberit as kusht se ka hip Allahu e ka shduk at kafshe vetëm e vetëm pejgamberit një automjet një automjet satelitor subhanallah i ka hip pejgamberit kësaj kafshe e ka shkua në bishtatin qil këta e beson vetëm Allahi që ja ka falat i imanin mi thonë një njërjët që s'ka iman në Allah thëtë hoqëllarët përrejnë mëslimatë Prandej të folim për miragjin është teme gjatë E merë ko Së përdua me folë për këte Por duhet ju tham juve Në këtë natë pëse miragju bo namazi farz Pëse si kur këto qera t'jo Por vlerën që ka Vlerën, kimeti i namazit është qeter kimeti Prandej Jo Gjibril, ti më shkëmja që uë farzin e namazit Po qoja që t'kafsh E ma bjerë dashmin tem të une Prandej Eleti shekrisat e, e mia mbi shtatin qiell. Në secilin qiell ka taku pejgamber dhe me laçe. Edhe Allah ja ka paraqit xhenetin më pa dhe xhehenamin më pa. Ta thënë, edhe më ndërnda natë krecën këy këtë procese, ngasë Allahu i ka krye jo pejgamberi alayhi salatu vesselam, fuçi atë trupuj me trup dhe me shpirt ka shkuar. Ja thirr masi ka nderua Allahu xhellal xhelali u peigamberin e vet me kët turizëm ta çojë çashtu turizëm në mbi shtatin qiell e ki duror për umetin namazin. Cila është më me vlerë tash, namazi apo zejçatja për hërgërimi? Namazi u bën fort ndryshe. Si për shembull, si për shembull në dietar po thotë kryetari i shtetit Më ka thua postarin e vet. Çoja filanit një dhuratë 5000 euro. Mrekulli kur ti marraj ka thua kryetari i shtetit 5000 euro bakshish. Ai ia kënaqet. O oh, thot po kryetari po, i shtetit më ka thua. Ai kënaqet, më një herë e rrip çinin. Mir po kryetari i shtetit më i thon postirit, çoja çt ftes filanit, ne të përgatitet. Shoferin më ka ja thua aty. Ma bjerë atë përsonin me kërë në palatin, shtetënor. Enderoj atë jemë rënda sa enderoj, pasta ja japë një dhuratë. Cila o um, ma mirë, që jo para e dyta. Ha? E po e dyta. Allahu gjellë shanuhu me qëtë dyten, ja ka qua një burak për i gamberit, alehi salatu o salam, mërë letishehe krieset e mija, se ka merita kjo për i gamber, alehi salatu o salam, e ka meritu një gjotë tilë. Ka të regu e shëmbëllëtyrën më të madhe ndër gjithë pejgambert, a.s.w. Edhe ka dhonë dhuratëm pës kohë të namazit. E tash të është thymë pak në detaje, ma gjonë të namazit. Allahu gjëllëshon u mësë pari ka thonë pejgamberit, ti ki mu falë, ti ki mu falë mësë pari. Qëka i ka thonë? Bismillahirrahmanirrahim. Utlumahu hiya ilayka min alkitabi waqim as-salah Lexoti pejgamber prej Kuranit se pot shpalli dhe fale namazin. Mas pari ti? Mas pari baba, tani e vladi. Se baba nëse sfalet e vladi s'ka ku me pa. Kan me pa në spi e vladit tu fal. Për e ku me marrë ërnekën, mostrën, modelin. Pasta ju ka thonë besimtarve. Ajetë kur anorët tjetër. Kulli ibadia allëzina amanu yukimu s-salah. Thu aju robëve t'mi. Lëta falin namazin. Selam për nejë vënë tjër. Kulli ibadia. Thu aju robëve t'mi. T Allahu përna qënë t'mi. Allahu t'na jemi t'mi. Postajna komsu më thane neve kul inna salati wa nusuki salati than namazit kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin thuaj namazi dhe haji regullat etia wa mahaya dhe yeta yota komplet yeta jote Dhe vdeki ajo te. Kretajon për Allahun xhallatallahu xhallalul. Ti je vetëm krijesë e Allahut xhallalul. Mandei pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e ka detajlizu, e ka xhënu, na ka treguar dhe ka thonë ra'eitum law anna nahran bi babi ahadikum yajri bi babi ahadikum fiyagtasilu fihi khams marrat Hel, je, hel jeb ka bindere në hishe, kal, la jeb ka bindere në hishe, kal e fe ke dhalik e salavatul khamës, jeb hullahu bihin në lëkhataja. Ju ka thënë shokë vetë vetë. Nese një lumë kalon në për dyërët e juja, lumi, ka i kini dyërët, lumi ju kalon. Dhe lahën i nëtë lumë pesë herë nditë, a jetë pislëk në dësinë trupë, thënë joja, Resul Allah. Thëtë qështu, thëtë pesë kotë namazit a i që i falë, Allah yashlën gjunaht. Alhamdulillah. Mande një hadith tjetër që në fillim të Ramazanit xhollarët ju kanë këllzuar. As-salawatu al-khamsi, pesë kohët e namazit. Ual-Jumatu ila al-Jum'ah, the Jumaja deri në xhuman e tjetër. Ua Ramadanu ila Ramadan, the Ramazani deri në Ramazanin tjetër. Yamhullahu bihin al-khataaya, idha istanit idha istanit al-kaba'ir. I falë Allah i gjunahet me kusht më u largua prej haramëve të më dha. Ajo ka kushtin pak. Në bëthonë më smëhinë haramët më dha, si kur që janë Allah i të më i borë takë, shirkë. A Allah i ka shoka? A dhërështi edhe Allahun edhe vorim, si kur që ka disa sektet më rapshta, tyrëbët, deknit. Allah i s'ka shoka që në a dhurim. As kënë sa dhurën, vetëm Allahun. As kënë si më shtetëm, vetëm Allahun. Për jasë ku islipim, vetëm për Allahut. Ualë Allah i feljet e vëkjellin më minun, ualë Allah i feljet e vëkjellin më të vëkjellin. Allahut letim bështetën besimtarët, dhe vetëm Allahut letim bështetën ata që jenë të nevojshëm për më bështetje, ata jenë minar. Kjo din njo në vlazen musliman. Për namazin ka shumë vlera. Namazi ka thonë pejgamberi juj, a.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s. As-salatu mirajjul mu'min Namaz jasht mirajji A ka shku pe igamirin mirajj Namaz jasht mirajji jan Edhe mandej Namaz fjala është në gjuhën persishte Iranit Mandej ka kaluën në gjuhën turke Turqishte Mandej ka kaluën dhe në gjuhën ton Shqipe e kimi martë gachme Zdje dhe bëshnjak të i thejnë namaz, ajo, ato nuk e di Pa dhe namaz dhe bëshnjak të i thejnë E, fjalla namaz nuk anë gjuhën tonë Për me ditë qka anë kuptimi Bile dhe kuptimin Si thuat shqip etimologik Apo kuptimin gjusor qka anësht E për me ditë kuptimin është fjalla namaz Unë e dijë arap që vetëm Namaz nuk e di shqip Arap që pëjus pjegoj Arap që i thejnë namazit E zani kurknodë Hajalës Salah, eni në namaz. Qëka të më thonë Salah? Salah dhe thot lidhje. Eni në këtë koqe dhe të lidhësht drejt për zrejt ti me Allahun gjelle gjelalu. E kur të lidhësht ti, dosh me konë jo gjënip. Më abdes i pasër i mbulua, mi këtëm ka kible, edhe ki më thonë me fjallën hyrë se me qëllë si në parë, Allahu akbar. Kur të thosh Allahu akbar, Allahu majmanë, Ti e Allahu gjelële gjelaluhu. Lutë ju Allahu të edhe mësërbën Marak. Namaz i qenë ka? Livje. Sa herë përduhet më u lidhë me Allahun ti? 24 orë, 5 herë. A ka livje ma shumë se kaqë? Robi përka që me telefonu edhe njëherë, edhe njëherë, edhe njëherë. Po, kemi si jo. Masë sabahit onë shëtë salatë shuruk. Namaz i lejë, mjëz dilit. Pak ma vonë, Namazi i paraditjes Salatët duha Mandaj vishë në gjaminë Sënë vakëti hala Për du është i mulirë Tahijet e lë mesgjit eh, Dure qatë Sët du është 4 Ka 6 Mandaj sënetët në filet e kështu më radhë Mandaj salatët të ravihë Namazi të ravijave Mandaj qyamu lejlë Namazi natës Namazi natës që ka thonë pejgambeni Sallallahu aleyhi wa sallam Për namazin e natës Kër ka ardhë në Medine Në Medine kër ka ardhë Abdullah ibn Selami Radiallahu anhu që ky se habe u bon Ka qenë prej jahudive Ka ardhë kër ka qenë prej jahudive Ka ardhë të pejgamberi me nguër pejgamberin Athu shka dëtë thot sefte në Medine Si kër ju atë nat Athu këj hoqë mazlumi shka ka me thonë më spari Ta shohim sa, sa i ka të mam Shka dëtë thot më spari Kërkar për për e gëmëberin Medina, dhe në shakë thonë, kër të transmetonë Abdullah ibn Selami, ka qenë jahudia tërë kër kërk muë për për e gëmëberin. Pas tajë, mësë e ka prënë u fënë islamë, ka kalëzro shka kamëni për e gëmëberin, kërkër kërkër për mësëparin Medina. Ka thonë, Jajohannas, ojë njerëz, Jajohannas, atë imu të taëm, bon në bujarë, jep një Që kjo dhonja bukës o vlazën musliman për mdukët muë, tash sako unë punoj hëgjallëk, ku ka mi hongër bukë, ku ka në hongër musliman bukë bashkë, ku nëmvjenë që jenë vlazën nuk ma shumë. Mandoj pejgamberi që dhonja në bukës, në medinë që jau ka përmend, në mekkë ka qenë të redit në kohën e gjahiljetit, para se më ardhin islam. Ata që i kanë pasë qilësat e qabës, fisët e mdhat mekkës, haqëllëkin e gjahiljetit qabja u bërë të vafë dhe në gjahiljet më saroni haqëllëk kanë bërë në gjahiljet po si pas regullave të mrapshta jënë sulakaf, kret, sulak po bo bërë të vafë edhe aty të treqën e gjashdhët putë në bërë të vafë e lukju lotit e hubelit e rabelit e kudijude e pejgamberi këtë tradit të gjahiljetit ma parshme Allah ja ka pranuhë në islam dhënja e bukës Për endeja kini ndëgjuë për ato familje që japin bukë, të na thëjnë, a oh, familje shumë bukë dhanës si janë ata. E dyta, Vasilul Arham dhe lidhë në me farefisni në jujë. E treta, që tu e kemi fjallën, Vesallu e vë nësën i amë dhe faldi në maznatën kur kretë janë në gjumë. Ati që ka do të thotë ti të falisht në mazë natën, kur të jetë krepë, ti mu që me marë abdesë e me falë në mazë. Në natë, pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, e kishtë e radhen rendin me fjetë të Hazreti Ayshja. Pejgamberi ka pasë nëndë gra, në një transmitim thuvët një mdhet, në një tjetër transmitim të remdhet. Unë besoj që të remdhet ka pasë. Për ju metin Mohamed, për neve është e lejume me pas deri në katra, me një një qa. Kreta me një qa, katra. Manen men, se dikush për shqiptare vëdë, shtatë. Jo bre katra, kurani, për dhëtë suret unë njësa. Manen men, të lezoni ju tri, si dhe mësë. Suret unë njësa, ajeti tret. Njësa, ajeti tret. Ja, ja, ska, vetëm halali që shonë, vetëm halali që ka bo e mërë. E, kërësore, e, të dim, pejgamberion a.s. Ka pas specifika, për to ekstra gjonat kënë qenë, a modhe namazin natën, a e ka pas farzë mu falë. Në namazin natës se kemi farzë, thamunë shëqushë se kemi farzë, më zorë për i falin për zvaktin. E ka pas rëndin atë natën me fjetë, të hazreti ajshja. Ka hinë dy shekë të ajshja, është në buluë me jërgonin e ajshës, O është mbullua me jërganin e ajshës, të grya vetë. Mas i ka hinë në jërgan, oj ajshë, oj gru, ka thonë, urdhnoja Resul Allah, a ka mundësi me më bo halal son të mës me fjetë me ty? Pseja Resul Allah, kam një dëshirë me e plëtsu? Kam një dëshirë me e plëtsu? Thaja Resul Allah, unë ty të dua shumë, Edhe dëshiren të ndët a dua shumë urdhënë Delë prej në rjergonit Nërë abdes me një kofë Shka ka pas atëherë shfarmjete Nërë abdes që ty në dhomë të ajshës Në dhomën e ajshës Edhe filan me falë namaz natës Namaz po falët Ka falë tërë natën Jenë fry komët, jë noj Jenë oj komët Ja rësullë Allah thëtë, pëse po e më ndojë zhvete dhe në këtë shumë? Allahut i ka falë të gabimet. Për i gamberi të natën në mazë. Thojnë sahabët, thojnë. Kër u falëshim me për i gamberi natën në mazë, e kënojë kësurët të lëbëkara. Tre gjyza gati është. Prita një sahabët, thot e kënojë mësë pëjanisë Allahut përruqu. E vazhdojë Ale Imranë. Mërëndë, Nisa, El Enam, Shtëtë surët e para me nire që atë, Faribadit, ja Rabbi, lidhje me Allahun Gjelle Gjelalu. Ajshë, a thaë, ja Resul Allah, sa për e mundoj zhvetën? Tha, oj Ajshë, oj Ajshë, gruz vetë, Mërëdhi Gjibrili pak para, Jibrili këzbrit në dhamën e Aishës Herë dhe Jibrili ya Rasul Allah tash përkëpara Edhe mazbrit i ajetin Qur'an-or për e Ali Imranit Inna fi khalqi sëmawati wal ardi Wa khtila fi lejli wa nëhari La ayati li ulil al-bab Madhvartet në krimi në qyevë dhe të tokës Dhe në ndryshimin e natës dhe të ditës Jënë argumente Që kallëzojnë Allahu që janë kryus Por ata që janë të meqë Që më një kuptojnë Oj, a i shëtha Mjeri aj, mjeri aj, ku ku prat Që e ledzënë këtë ajet Edhe skujtojnë në kryimin e qillit edhe tokës Edhe vazhdojnë namazin Dherin sabah Kër vjenë Mëezini i gjamiës në Sabah me e të razuë e Resulullahin për Sabah, sal, Sabahin është qëtë akoma, është nalë pejgamberi duke qitë lotë për vet, e syve të vetë, e kanë ra lotët për mjekre në vetë, edhe zalë i për fundi zalë, se s'ka pas të pi kinesë, as të pi persian, as të pi turkijës, as kërfar të pi hinë dhamën e vetë, Zallëj është lagat ju prej lodhëve të Resulullahit sallallahu aleyhi vësallem Këthënë qëka keboja kë Resulullah i të regonë të të sënë të kështu kështu mështë shpalur Mierë ata njështë të cilët e le dhejnë këta jetë e s'kujtohen Namazi Resulullahit eh, të nata ke fjallë eh, Apo të në fjallën namazi natës të Resulullahit sallallahu aleyhi vësallem Shohim pak nëse namazi lihet, madh siç e kemi kaluar, pak namazin nëse lihet. Allahu jallashanu e kalovdru shumë ni peigamber. Peigamberin qurban, dini cili janë, tiu. Ismaili alayhis salatu was salam. Djali i Ibrahimit alayhis salatu was salam. Allahu jallashanu e kalovdru, e kalovdru Ismailin alayhi salatu wassalam prembi shtatin qjell. Tha ai ka zbrit Kur'an. Hazreti Muhamedi te alayhi salatu wassalam, e ka zbrit Kur'an e ka lavdruar Ismailin. E çka po na duhet neve, çka e ka lavdruar Ismailin? Ja çka kemi na laزم e ka lavdruar Ismailin, ska lavdru. Ajo po na jep me kuptue neve, na çka me bë me gratet tona. Mbonë peigambëri Allahut çka ka bë me gruën e vet Ismail alayhi salatu wassalam.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 A guzështi gëruës mi thonë falë namazin gëruë, kalë zhënë i drehtë. Ha? O vlasënë musliman, o jemaat i ndëruëm, vëllahi, në Allah po ju betohëm, ha? Në Allah po betohëm, vëllahi po bëjbehe. Nuk më jaftonë prej jemaatit që po nëngoni, po nëngoni. Allahi Jelle Jelali ju shpërbleftë. Wallahi, lëmë t'ju që pëngoni po Vëtëm, ngume, ngume, bol Mo mësë nëngoni neve Po filoni ve proni <laughs> Dhe bol me ngua qëtu jë këna qëtë Mika pëq Bol këni ngua, Wallahi Që shitë hoqë këni ngua Do, mire, do, keqe jë kanë përzi bon veselet, Bo në aki kretë veselët, kalabolek jë këna bo Merë po filoni ve proni Urnoni gratë e juja me falë namaz Urnoni gratë e juja me umbulua Me njëherë zbohën Filoni për mbulesën Punoni me mbulesën Blene në të rjeqët të vare Në në në qësë për mbulohët Ka njëherë gërë vishë E vë kam qefët mbulume Për mdukë është hanë Ku, ku, më shala <laughs> Kur për mbulohë është Kush, Më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të m Hanë, po në dukë është melek pëqilit këzvrit. Punonin që kjo në punë, se për me ngua, ja, o, i, kini ngua e kemi të pru, vallohi. Ngo, ngo, ngo, ngo, me të ngu me s'pubat, po shka duhet me vëpru, filonin veper. Pra ndhej thët një djetarë, pre djetarëve të mdajt e këti dinit islam, sëtë, ne du t'ju tregoj muslimanve madhurin e dinit, dini islam, saj madh, madhuria e dinit. Mandej, do të kemi parasysh A jeni krenar që jeni muslimon A penini vetin si të poshtër A jeni krenar A jeni krenar që më qemi muslimon Krenar jemi qemi muslimon Vallahi lazim që ka ka mërenda në islam Me që fletue pak dosje në babës E dëtë nënës e të vladit që ka U, mashallah Shka të kini qivë kanto maduria dini tislam mandej krenari jami qemi jam musliman dy e mase njeofte fen qe esht i madhe kjo fe islame edhe je krenar po thot ky dietar tash mos ka tash po thot per vili punes per vili per pun je ja vec pandejaj me pandejaj me pandejaj wallahi ju kena mbyt natun dgjujine e di inshallah dheshmoni Vëllahi lazim, ju kemi shërëdhu, ju kemi bezdi se di që Allahu gjellë gjelalu ju është për bleftë për ndëgjim. Amen. Gjenem litë, ata në gjëhnem që kanë mehin. Njo prej sebepeve që kanë mehin gjëhnem, ajë që s'kara sejcë dhe Allahu gjellë gjelalu hu. Në gjënë ajetin Kur'an orë yawma yukshafu ansaqin wa yud'aone ila s-sujoodi fela yastati'oon khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa qad kaadu yud'aone ila s-sujoodi wahum salimoon fadharni wa man yukadhibu bihada al hadith senastadrijuhum min haythu la ya'lamoon Atatis can both sage the kdub. Allahu Atatis can both sage the kdub si kanë la fëtyrën, si kanë la kriht, si kanë zonë mes kokës, si kanë la kamt, kanë najtë gjënupa, s'kanë si marrë abdeskur, s'kanë si marrë gusëll, s'kanë si rarnë sesh dhe Allahut Gjellë Gjellalu, do t'ju thohë ditën e kja mehtit, e janë i tash në namaz, e a falen i namaz. A i shka ka me bo namaz? Felajës të të jo unë, kanë spjegu të efsidët, i kësaj fjallë që s'mon në pëse, Allahu korrizi në ty në do t'jo boje bloku më të pale visë shumë unë ozat s'po lakohën blokohën unë ozat mindeshi në me pasme një rëndi Allah i në ruj kush o prek në unë ozat shkabat felaj e së të të junë pasta i rezultati i kësaj që Allah i kam jo bloku unë ozat se këtu s'ka marabdes këtu s'ka e bose e që dhe për thëtë thkash jetën e bësaruhun të rhaku më dhille sytë ka një praftu kam i kaplu për shtërsia o qëdë kanëm, jo dhe aune i lësë gjutë, ndë njohi këthir, kënë thirë namaz, këthirë shokën tomë namaz, e avlavin, babën, akraban, pa marë parasysh, nësë ju kemi akraba këtu, në avlazen muslimani ju kemi, ma shumë së akraba, se mundësh me e pas akraba avla, për mundët me konë kafir, e vlatë kafir, si kur që ka qëndjali nuhit a.s. ose baba Ibrahimit a.s. azeri kafir, Po vlazi la ku na islam është më i madh, më i madh është. Na tash jemi vëllezër muslimanë këtu. O kur kanë i duajnë ila sujud, wohum salimun, në dynjë janë kanë çështë mirë, uj, kretat mira, bani sejdë, s'kan bën sejdë. Allahu Jalla Jalalu. E xhenemit vinë me laçet e xhenemit dhe e pyetin: Ma salakukum fi saqar qalu lam nakum min al musallin. E pyetin: "Pse keni hyrë këtu në xhenem?" Djovabi i parë, përgjigjja e parë: "Lemne kumine al musallin namazin se falshim. Ualla munakun tumul miskin, zeqahat esadat për fukaran sipshim." Tjetër sant 2. E treta, në ditën e gjykimit, që kemi mund gjallë, sdojmë me nie, kush ka kushun gjallë, as ki pres shqiptar që në kushun gjallë roçi ti punat është që ne munjë." A thonjë çshtu plot. Ku shoq thy prap. Wallahi sheçur çisken që prap, se ne ufishmush shpila ti me, me pleç gjysë stë gjysë. Tasu bëuvojm hallën e bjeme ku mishtinë për soba, ku ti mishmush plaka e pleç dënjoya o zot i mall. Allahu skaboja më arshu. Allahu kaboajmën kë dënjon katër stacione më kalua edhe më s'u kthye prap në stanica. Një an sor janë këto. Mbark nënës dënjon në varr na kiret edhe bit ti. Në barkë nënës, në dy njo, në vërë, e treta, edhe në akirete, katërta jo finalja. Këmë rinë fundë. E prapë? Ja, prapë s'ka për gjenetit, asë për gjenetit. E për gjenetit? Për gjenetit, mi në thona, vë dalisht në dy njo prapë. Vetëm shëhiti ka qefë me dalë prapë, që tërkush jo. Pse shëhiti për ki qefë? Kër shëpë për hatër të shëhitë lekit, dëshmorit, sa ka fitua në gjenetë, sat 100 her kisha më me lyp më dal në dynjë e më u mbyt më si shahid e si shahid e si shahid e si shahid e si shahid vetë Michael Çefterit kërkues ka Çepse kush më ka thënë më të të lësh atë dynjë oh pashallahu një kok dhimbje një përçamje me gruan një përçarje me evladin një përçarje me prindë një përçarje me motërën me vlla një një mos marrveshje me xhamatin një mos marrveshje me imam pata ban boz jetën vallahi po dëshpërohesh a në dynjë ajt na shaqan dynjë pashallahu Pritet në ma plaq, kanë kemi ma plaq këtu. Po ju kërkoj falje juve për pleqshve që jeni zbardhuar. Ju kush o zbardhuen në dynja, inshallah i zënë 90 vjet, 80 të përpjet. Ka thon Peygambeli sallallahu alejhi wasallam, kush i zën 80 vjet të përpjet në dynja është zbardhuar rrugzotit, ai është yesiri i Zotit në fytyr tokës. Inshallah krejt bom yesiri i Zotit në fytyr tokës. Jo si moti, yesir i Gjermanit që kan thon në një kohë. Yesir të Allahut xallahu xalal u në fytyr tokës. Ç'kjo namazi <coughs> Ka thënë prejgamberi sallallahu aleyhu sallam Es salatu imadu dhin Fa men e kamëhu e kamët dhin Wa men të rekëhu të rekët dhin Namazi është shtylla e dhinit Kushe man namazin, Kushe namazin e kamajt dhinin Kushe le namazin e kalon dhinin Kjo njo E dyta pak du mu ju të regu kështu Ne hojëllaret jam i shumë me kategoritë që ditë shme Njëve nësajnë do, kukënë sele eh? si Selefië, dosi, Hanefië, dosi Kini një e ju që si për muhabete, që po s'pëdo me ju qëllë unë që si muhabete Kushe ka ma të mamë, bre, hoqë afenim, po më pëjtën qëto lëtu që përshani kënina Hoqë kushe ka ma të mamë të retë, me në kalëzu dretë, po jodë në dërësë të të rëvizë Mas të rëvizë kur rëshim, pak ma bizbizëm Ma, ma shlirë, ma pak Unë si ma pak, si ma kalabalek, si ma pakon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 të Ebu Musabi, të Bilal Habeshia, të Suhejbë Rumi, të Ashabet, të një, të një që në 50 mi sahabet, kohës pejgamberit, a i që e kalonë namazin, a i ka qenë kafir. A o që shtu fejri? Si më stathu ju ka shimej e sa. Ska mu bezrit mu të rpnu. A o shtë ekstremizm kjo, a shumë be kështë në në në në në ke pizat, më së po plazdika? Jo. Na pak e zbutim, na. Ahir zgodzajnë me zbutë. Po po plasën, në të plasën. Që shë bërhojnë në të plasën? Vallah e që ashtonështë. Ata që se kan falë namazin, nga të zëmonin e tyne, e kan pasë, kafir. E na, në atashtë mos të themë gjynë aqare, o gjafeni, mëse mos që që që forë, që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q edhe të shka tjetër. Mezhebi hanefi, na jemi të mezhebit hanefi, ju edini, ja? Edhe unë jam hanefi, më së këroni. Në të mezhebit hanefi, e marim një burë dhe një grue. Burë i po falët, gruja së po falët. Gruja që së po falët, lidisht burë i duhet me e shua. Shkëtë dhe dhe gajtë. Mos nga boni kështu, se boni në namë. A ju fash pak para bollkimin dëjua. Filloni ne vepër. Vepër. Edhe Anasihatas. Ju duan lund rona që si ju lutem, edhe Anasihatas. Një grua pes vaktin e ka. Pes vaktin po falet. Burrit po i falet. Me pas ligjin ton, dedinit Islam, shkon gruaja në xhokat dhe i thot burrit po mfalet me ndap i burrit e ndon në vend me një herë. Për atë <laughs> të semo burrit sa i grua. Bjerë gruja shkelëm, pëse? Sjenë namazët A kuptuat sa o namazin, me vlejë Prandej, po ju thomë o dhlazen Jeni, bonëve ki jemi Në natën e fundit Të Ramazanit Në natën e fundit Se mund tjetë nesër bajram Po të ma thonë të dilën ose të honën Të të honën na kemi bajram Po mund tjetë dhe të dilën, mësë që ditëni Nuk shkonë veç si pas kalendarit aty Qeni motë motë -mot që është krua Mund të të masnesër Bajram, mos u çuditni shumë shumë. Na thonën e falëm të mirë në vesh, ama mund të të dillën. Çhabja bon vakë e falën dillën. Ëh me çabe edhe edhe, edhe haxhille që bëhen. Po ne s'po na intereson ajo punë. Falët edhe të tonën, edhe të mortën bon me falë, edhe të mërkurën bon me falë Bajramin. 3 ditë të cilën ditë doni e falim, sa problem ajo. Po na intereson diçka tjetër. Këse për thamë qëto fjallë nesër, sëndë të masë nesër? Jemi në fundë Ramazanit, për jam byllim muaj gjerimit, nesër, masë nesër, për jam byllim. Për ndonën Allah në gjëllë zhele alohë, thonë një Arabë, nëjë falë gabimet që kemi ba. Thonë një stakëfirullah. Ja Allah, nëjë falë ketë gabimet që kemi ba një Arabë. Kemi fol të efer, kemi buha i gare shumë. A gjërimin e kemi a gjërua Po se minal pi gohojës Pi synit në haram, pi veshit në haram Pi dorës në haram, se minal A kemi a gjërua Ata që s'kan a gjërua dhe kanë yzër S'kan a gjërua dhe kanë yzër Arsue Me ta paguin me, me sadak Me njëhetin me ta paguin 30 dit, sa është tu sadakatën fitri? 5 mët franga 30 dit bëjnë 450 franga 450 franga le ta paguin Fukara asë tashtin vitër në xhami edhe un jam këtu kam u kthy kushdo atje e çoj jam besnik inshallah për atë punë ila lëmoshtet pa e kriju obligimin edhe ju ju keni kallzu hoxha që sadaka tul fitri duhet të më kryj para se marrë bajramin mos ferroni un e çu shqardjekun për sikon familjeje nipne mos tamri e bajramin thënë të vot sadaka tul fitri mos thjet sadak e lëmosht e thjesht çe kjo e dini ju prandaj mos jemi në mbyllje ti bujit betonu në Allahun, mu betu të Allahu Gjell Gjellaluhu, me boni e 5 vaktin më kurë më smelan. Për ju thamë, në fundë kësaj fjales, që thashë sonë të për e kësaj të namazit, mësë pa që ditë kërgjohë me thonë, për që tonë për ju thamë, pejgamberi juj, alehi salatu vë salam, ju ka vdekë në fundë, edhe ju ka mbjullë fundë syjtë, me gajlën e namazit. Allahu Gjellalushanuhu, -Gjell me namaz, në qoftë, Në bofët nësip na namazin me konë vepër e jonë ja nëndorë Edhe në më namaz kemi medal Për Allahut Gjellë Gjellalu hu në akiret Edhe ata që falin namazin e bje sejt Dhe vetëm Allahut Gjellë Gjellalu hu Kanë mi pas fëtyrat e bardha ditën e kiametit Prej shenjave të abdesit Kanë mudit kretat A që kanë marë abdes në dë një Këta e në abdeslit Ka më në thyrë ditën e kiametit Hymja në gjënet Dera namazit Dera zeqatit Dera e sadakës Dera Ramazanit Dyrë të gjenetit Dyrë të gjenetit E dhe dherë të gjenetit namazit Hajde namazlit ka dhera jame me hin Dhera namazit Hini ka dhera Kish pyte bubekri një rast Ja Resul Allah Ti pëthua që dhera namazit Kaja ata me hin Eze qatit e merend kreta Ja Resul Allah A ka vakia, bën vakia Ditën e kja mehtit kret dyrët Me thyrë dë njonim Si cila të une, të une, të une, të une Peygamberi thabë po. Peygamberi thabë po. Dëni musliman e thjëllim kretë dyrët. Kushon, ja Resulallah, atëherë pejgamberi pyyti. Kush ka dhonë sadak sot? Ebu Bekri, thë unë, ja Resulallah. Kush ka bonë ziaret, së mund të nësot? Thë unë, ja Resulallah. Kus ka përsjallë namazë gjënazës sëtë, sa unë, ya Rasul Allah. Qetër? Kus ka falë na filë namazës sëtë, unë, ya Rasul Allah. Kreti kishëbonë, sa ebu Bekër. Kus nështë sikurti qështu, kanë meshe i kretë dhjërë të këmë, në ditën e këmëtit. Allahu Jalla Shanu, edhe nëherë pëthamë, nëjë falë gabimët, ya Rabbil Alame. Ossalamu alaikumu, vë rahmatullahi vë barakatuhu, Ishtë një ma gjatë këtë hoqtu, të të gjishit kuptu dhe ju, dhe të gjishit akën për fundinë, se vëllohi, njënjë prej personave të cëllet, më në po flasë për në Kosovë, me pjot të të të retë mund të quru dhe aju apo thirësi me i madhë, në, në Kosovë më po flasë, për ma që du një nuk di, lusin yallah, e lusinë Allah, e lëshahënë mu qëtë parë, se t'jebe jetë, t'jebe dhe shëndajtë. Pashtu, e me në drejëm Allah, më që n Më bëjmë një t'i shka, ronë t'i shka këtarë, se vetë nështë ahogjë e i ndërru dhubonësonë edhe ne jemi të bubë të bubë për të falenarru, Allah më shonë, dhe kuptonemi se e në këto të dubime që bonë, bonë vete për hië të lajë dhe gjitharën në një vë që ne vetë përfitejnë Për më shmes gjatë me te për vlasni, se di, për jo, lovë, e di mundë, keni ndëgjuë për gjitharën atëmë ja u kukën lëvë, dhëne që t Mirpo para se diotin fjalën Bogëstonu, po kisha lut apo kisha boni kërkesë nga ju, që ju të përgatitni pygjëtin e juaja, pastaj çon është një shans apo është një merit po rogja, përnjë, pa, për ndryshe unë i fut. Për ndryshe, pohet të hojë ajo unë punoj pyetje, më pastaj mohë të vajë radë për ne. Po ashtu, këto kakoje u kakoje mëoltreve nëna vetona që çëndoren në live. Lor çë organizojmë. Në qoftë se kanë pyetje për të thonë leticia dëm bull të drejtnë në llohet ala hoja jon nuk do të ngurroj atë u lomën jo li jera u shkruaj shkruaj Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ve nabina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Kto janë ditët e fundit të Ramazanit? Po mexhliset këto, këtë nivelit, kësisojt më shumë musliman në Ramazan bojnë. Po edhe në Ramazan zemra dy çuqën më të çelme. Ta ndi të në popunoni edhe natër sa vonë porini Dë më thënë faktikisht këtu pëshjet që imani ishti mënajt Allahu Gjellëshan hu ka kryu e një grupë me lache Allahu ka kryu shumë, shumë me lache E një grupë prej ty në janë Me lache i ketun sejara Me lache që qarkulojnë në ftyrë tokës E ku gjejnë me gjlise kësisoj Edhe ato më janë pjesmarëse E chain lajmin ton te Allahu xhelleshanehu. Allahu i din halltona, po megjithat kërkon dëshmi prej me laçve. Ku i nikon, i nikon tani popull në fytyr tokës. Çka po bëni shin, po të përmendshin ty, ya Rabbi. Po të bëjnë ty të spi ya Rabbi. Kishin hallin e Islamit, dinit dallçë o ke thue ya Rabbi. Po tu lutshin ja robi me me fshtua prej xhen gjen, xhen gjen, xhennemit. Po ta lypshin xhenetin. Allahu xalal shanu po i pyet ka ato me laçe. A kanë pa xhennamin që po lypin me pshtu? Thonë jo ja robi. A kanë pa xhenetin që po lypin me hinto? Jo ja robi. Po takshin po ato edhe ato. Atëherë Allahu Gjellëshanuhu i bon emar me la që të shkonit a i popull në ftyrë të tokës edhe jep një myjde. Unë jam razi me atë popull. Allahu Gjellëshanuhu qoftë razi me neve, ja rabin. Prandejo vlazen mësliman, këto natët e Ramazanit, këto janë natët dëbekume të mëdha, vëllahi. Këto janë natët mëdha, vëllahi. Faleminderit Allahu subhanahu wa ta'ala që jemi pjesëmarrës, jemi jemi antar këtyn natëve, këtyn natëve të mëdha të xherimit. Allahu جل شأنه po i zbrit çdo natë dhe çdo ditë, çdo natë dhe çdo ditë me laçën. Edhe po bajnë dua me laçë për neve po bën. Me leç po bajnë lutje për neve. E një prej me leçve po lutet. Allahu që e ka thënë po thotë Allahumma o Zot, Allahut po i lutet. Mbroj kët ymet. E Allahu Jalle Jalalu yukra, yu lav drohot me laçeve me neve. Yu bahi bikumul malaike. Allahu Jalshanu yu lav drohot me neve me laçeve. Po pse? Sepse ni popull që jamit krijuam prej epshit, prej kojtjes. Ne kemi kojtie. Ne kemi kojjan. Nefsin. Allahu është krenar me me leqve ju thotë, ju lafdrohët për neve, Allahu me një popullë që kanë nefsë, kanë kojtje, edhe kojtjeve ja kanë thyë e krahtë, vetëm e vetëm të bëjnë të sbi dhe të bëjnë ibadet Allahu në gjellë gjellalu. Po e qënë të Allahu gjellë shanu, gjdo natë dhe gjdo ditë, nëftyrë tokër së me laqën e cila po thonte, Allahu ma atë i munë fikan khalefa, Allahu ma atë i munë fikan khalefa, Ja Allah, ati që për jep, ati që për jep shtoja ja rabi Ja Allah, ati që për jep shtoja ja rabi E një melek tjetër pëthet Si kur fjallë a pejgamberit që në urdonë dhe thet Anfiq, unfiq, anfiq, unfiq Dë fjallë janë, jep tap, jep tap, jep tap, subhanallah Robi qka për banë, për e fiton me djerës E vulletarisht për shpirtit për po jepthi se bilillajt ala Cikur që në zekjati e sadakat të fitri e, Një vlakët që pak para bonabiset A i tash kashkua Allah i e fërcoft me iman Nuk asht tash në mesin e juve Tha unë kam borç Po me gjithatë E japë sadakatul fitrit E japë atje në familjen Rëthin e ti të ngusht farëfisnër Po me gjithat nuk, nuk po mëngin Ajo dhe adhe 200 franga Këtë du është ati qojnë vendin të antë Thëmë subhanë Allah E bëna thëmë vetëm ajë prej shpirtit që i ka imon Allah i rafartësof të kredve Me iman të fort, jara belalemin Përëndejo vlazni Ramazani ka shumë kajre Ju thëmë drejten Vëllahi Përëndër drejten Po shko në Ramazani, mandej që ka? A është Allah i razi ma gjërimin tonë? Do të zbresin me lachet e natës e kadrit, ka thonë pejgamberi zbresin natën e kadrit ma shumë me lachet se që ka to kazal, kok razali, mbaron Ramazani, mandej halli i metit pa Ramazani. Tëmë subhanë Allah, isha Allah, Allah i nëfartëson me imanë, në Ramazan tash, që të mbëllët, Allah i që shka bo e mërë. Ramazan i vë Allah i mandhej, kur të kaloj e, më siguri, edhe gjamiat pak kanë mënau shumëtue, se ullët tensioni, imanit po bjerët e ju meti, ma pak të një vinë gjematë, mirë punë për, për ju thamë, pasi që dynet po bëhat me juve, kur këmardat në atë dhe, dhe sante, në të të të të të të të të të të t bën një hizmetin shtëpisë Allahut xhallaxhalu ejani në xhami bëni familjet e juja në xhami fëmijët e juaj në xhami leti urin këtu parë herë në xhami herë në restorantë herë në xhami herë në restorant let luajn let njoftohen mes veti let afrohen mes veti në shtëpinë e Allahut xhallaxhalu imeti Muhammed sallallahu alei ve sellem ka nevojë shumë shumë shumë për aktivitete na kemi me të një popull tash keqë, lezimin e kuranit se kemi lezimin e kuranit e une juve për ju tham duhet me bo ju qmos qka bo një jo puna juj hoxën sa do të anë nga zhoni puna juj është edhe hoxën sa do t'jep drit kë ka përgjështin vëllahi kemi mu marrë përgjështin mas pari, jo për e juve Para Allahu t'gjelle t'gjelle aluhu, qëka kemi bëhë me juve? Qëka kemi thonë para juve, edhe a kemi punu, qëka kemi thonë para juve? Jeta njeri ju të është e keqe, e keqe, si të thome keqe? Dhe të qohë më komë nëse, që është të punë pëlqenë ma fortë. Ja, punë pëlqenë, që të më bëha dhe, ujtë të ja fortë, punë përgjënë. Ja. Nësaj kemi borë gjëmetit, pa kemi të punua Po thamë, ndështa, se insani jam, ja, me lekë nuk jemi Nëndështa, vim me punua në zvitër, përmenti kemi, sa rogë dhe të marim Sa do të nga paguje gjemati, sa do të nga maje gjemati Si kur ti që jetë të punua, ati e në punën tënde, bau shtelë, e që këtojnë aty në punëve Në dërtim të tarije, shoferleke, qëshit, qëshit Ti jetë të punua, sa do të marim fund të fundë të mujitë Kretë këto në vezveset njerë ju të shkojnë. Sa do të në mojë? A, në dohet me qenë të kundërtë, jo me juve të kundërtët, një qëllim, me arritë arre zilëpunë, a Allah hëtë gjëllë e gjëllalu. Mirë, po, mas i kemi hinë, që të lojë, në ku kemi hinë, bashkun me këta hëtë gjëllarët që keni këtu, mas i kemi hinë, këtë lojë, në dohet me pas një tjetër qëllim. Me ndruë, nëse kemi që Për çka me bo? Me këshyrë, na, sa do të kontribujem edhe sa do të arrim suksis. Jo do të marim vizë zvitrane edhe do të martojmë gruë me vizë, që rinja jënë kosovare që tërstan s'ka edhe jënë ma qëtë një qështuajt, vetë të më një njës e me vizë. Jo ka bo kryët njës e me vizë. E din ju, e sa jo u lypin ku shka vajza mulle, që ta boje djelin me vizë. Se so, jo që i përdojnë shumë bajzën tonë Dhe veshtë të vijinë dherite Visa Kjo është botë kuptimet mbrapshta Në kokën e njeri Botë kuptimet mbrapshta Mirë po na, hoxët Në duhet me e pas njët Në sa do të punojmë për një arritë suksesit Unë nuk pëthom më dryshe Mirë po lirisht pëthom për hoxën e ju i feqrin Lirisht pëthom Masi edhe tha kam pas hoxë Dhe këllaruj vetë Edhe unë po ju të regojë që i si, nëzase kam pas një Nese nuk e arrinë kjo qëllimin me ju, me lexurë Kur'anë, me bo edukat të përinëve të jujë, e trive të jujë, e besa dhe pleqve të jujë, mësë të rinë zviter këtë e këtë. Asë mëse mëndo vetinë, asë mëse mëndo gjematitë. Nese ja ke mësyë me hi, pëse në këtë lojë, kjo lojë e dinit islam o vlazni, kjo është një vale, kërësë kur, dhishë me lujë të kamënë mëshinë vale, Nësë ja u prishtë të rtipin këtë, ata komën e djastë, qëtu ti të shmojtën këtë? Atje si kur ata cërkuzat leci e kushë janë që ata hapdollat. E hymja jonë këtë lojë, hymja jonë, bashkë me trivet jujë, nukon kjo vetëm lojë hëgjalarëvet. Edhe juve, sidomos juve trive, aktivistë që të bani, se hëgja vetën s'ka kërgjonshë ka banë, vetën zbohat kërgjonshë qohët me peshtë. Dini islam është me peshtë madhe, do në argatë, do në punëtorë. Njerë më spari argatë, sa ka dështë të gjami më ardhën veti? E do në qiranë, e do në aki një blejë, aki një blejë punët të juje në do. Për çka, a kehinë këtë lojti? Unë a diçka për të tëmë. Ti kehinë në rojë, në lojën e valës të prejgamberëve të zotit gjëllë gjëllarë. E, thash, hajde, vazhdo punët dhe rinë vdekje ndryshojë një jetin qëllimin më stjetë të mërështë në shënjester në qëllim qka arritja të pasunia po qka arritja të suksesin mas e Allahu Gjellë Shani u toni në bishnatin qiel ata ka saktu të pasunin ma shumë ma pak aja, ajo so gajlja ase juja ase hoqës ase imja ajo gajlja i që tërku jeshtë Allahu Gjellë Gjellalu hu në Kurani Kerim ka thënë Walau basat Allah rizqa l'ibadhi l'ma gha'u fi l'ard wa lakin yunazilu bi qadr ma yasha Allah jalla jalal hu rizq nuk yaw shri indra vë meluitu qam bë memar për yaw zbret më sasitët saktuar sa kame rizq, ku kame rizq ma honger ku kame ma, atonu kedi mas kush ma tëdri nëfsun ma dha tëksibu ghada wa ma tëdri nëfsun bë aji ardhin tëmood nuk e din as kush prej neve që ka me fitu për nesër e sot e nesër as nuk e din as kush prej neve në qëfar toke ka me vdek prandë e janë një bërçli shumë para juve nuk po e thamë këtë fjalë për më jam mërku këtë barë hoqës juj po e kam unë barë personalisht të njëmë maj vjetër se hoqëa juj vëllahi popullit i kemi bërç kemi mu pyjtë para Allah u të gjële gjëlalu thotë një rivajet zekatul ilmi në shruhu Pas ka dhe ilmi zëqatë, zëkatë u le ilmi në shruhu, zëqatë i diturisë është, zëqatë i diturisë, për hapja diturisë. Kemi raste, kemi raste për jë thamë, hojëllarë prej kolegëve tonë që nëzbanë mi marë për gojë, filoni e falani. Mirë për kemi hojëllarë që 50 vjetë punënë, Ndështë atë një maj vjetër 60 vjetës të ashtë punës ka, punë, punë, punë, mësë me konë imam i vetë aty, gjëmatit falën ka një, ka një. Dë me thonë, iqë nuk i ka mësu gjëmatit. Hoqja duhet me mësu gjëmatit, në qatë dërej që me i pru, që vetë me konë me najtë në brengë. U kry, hecni. Je veqë me majtë trenin vetë që ty dërë, dërë, dërë, dërë, dërë, dërë, dërë, dërë, dërë, d Ma rritë sukses në shëqëri, insha Allahu ta'ala. Unë e përëtham kështu për i gzuëm që jam shumë interesant që ka që numër të gjamiave të qiptareve në Zviter, nëse dhe e madhe, vëllohi. A fërshëtadhe të gjamiave. Kjo numër është, më shalla. Mund të them, mund të them, insha Allahu ta'ala, na bohëm aqëtë mirë, mëslimat që jeni këtë në Zviter, je vetëm atje në vendinjët e juja, po dhe këtu që të mundim përmes sjalljeve tona, vlerave të moralit ton, karakterit ton, moralit ton, drejtsis ton, largë gjdo arovanse, largë gjdo të keqer, tja u lakmojmë këty në dëvendit, se na kemi dinin islam edhe ata të pranejnë dinin islam. Të të të tregojmë para popu i ve, shëmbull t'yqë. Sëpse kështu është për hafë e islam, kinën që e dini kina sa largët është, kina. Kina. Për mes marjes abdesit, kanë prënu e ferë islamë, kërë kanë parë shpëllojnë pjesët e trupët. Për mes marjes abdesit, esot kina i ka diku 90 milionë mëslimanë. Kina alërgët, ku ashtë kina? Që ashtë popullë pagane. Në kina ka ma shumë se 200 lojë se këtësh pagane. Satane, pagane. Fise, që është të fisë që është paganizma, që është Allahu Ekber vëllilahë ilhamdë. E Allahu ka dërështë atje që shtu ka rritë. Pra ndërëj, në mundim me jau lakmuët të tjerve vlerët. Sa për ilustrim, po e thëmë këtanë, sa për ilustrim. Si mund të lakmuët tjetëri vlerën e muslimanit. Në djetarë të cilin e nifë një ju, me e mënë Mohamed Mutavalli Sharavi. E nifri, me siguri, kemi edhe libra në gjonë shqipet për këthyra, për këti djetarit, ka vdekë për e 4 vite, 4-5 vite. Ka shku në Amerikë. E ka marrë në Amerikë edhe nanën e vetë. Nanën plakë, në dhe të vjeqë, ku ta laje këtu? E ka marrë në Amerikë, se vetë ka qenë iftuar me ligjerua atje, a e ka qenë misionarë ndërkëmtarë, me përbotë kallevinsë kamasë. Kërës bretë New Yorkë, para citat në famën e vendit amerikan atje. Ka kaptuar se gazeta The Liberty po vjen Filani për Egjiptit. Ka kapuajë jo se Filan Musafiri në aeroport ka shkuar të çpo vjen nga Egjipti e kërkoi musafirmasparit të unë me çe. Më pini kafe të unë. Kë vendhomën mik pritjes në aeroport e keni ndëgju, keni rastë Filan në fallani let drejtuar të Filan dhomën, Filan fallani kështu shkoi punën. Procedura e musafirdhëkut. Edhe Filan Hoxha prej Ejiptit që pëvjend, është Misafir në filan dhamën. Kur shko në atje, ku paracesin atje, se ka pas ku shpe e pritë në atë vend, një femën krishtere Amerikane. Dhe të Hoxha, zëtri Hoxha, unë kam paracit kërkes që ti t'jesh Misafirioni në shtëpin tonë, edhe ajo gru e plakka që në 17 vite, krishtionia. Kam nevojë, ka, kam një një shpitan, kam falasit në kërkesë që ti të vijsh të piish në kafe në spital, kam dëgjuar se e misionari madh Botnë hor. Ta pranoj vë te sentimente, ta do të pranoj. Po, është normal, përgatitjet janë si çdo vend. Me miqete mira shkojnë mysafir këo, këjo hoxha me nonën në vet, shkojnë mysafir edhe kush ka shumë të me ton delegacion me çen, shkojnë mysafir te kristianë në Amerik. Tash sa hin brenda te hin Romën ku i kaprit ajo Nona e lodhur, se dhe kishë zati plako kërën kërën kërën ka shkuë, mos më dhe ka qenë, diku a frështat dhe të djeqarat, e tashë kërën ka vëdhej ka qenë në bit të dhe dhe djeqë, e nëonën e ka pas nërmal, me sigurim në dhe 20 vjetë madhë vjetër nëonën e ka pas, e ka marë, nëonën e ka freskuhet e lavaborat e të në, e ka lavë tyre, e duur, e ka ënën, e ka dhona besë, e ka freskuhet, e ka të pushojë nëonën. i gostit, i shërben, qëka ju ka pas me dhu dhonë me pidi, qëka një kënje, një gruja, një safireve, dhe të është kryhet, marim një pushim, të është marim izëm, hojja mërë izëm, të dhëmë shkua, këti qëka thot ti për, për neve kështu, ndonjë mesaj, amerikankës, ati qëka thot ajo? Kër e shëqë par shërbi një plaku, në në sëpër i bakë, plaku, kjo plaku Sëtë une azot jetër s'kam përveç se di shkatë dhëtë thamë, zëtëri hoxha, ah, t'kisha qenë edhe une një nënë e një muslimanit. Ah, t'kisha qenë edhe une një nënë e një muslimanit. Kure biem nja punën dikush për njeve, me thonë qëtë. A dhëtë vine koha që dikush për ty, me thonë, ah, t'ja me dhe une... Sikur ti të shërbej në nëntime. Që këtë mesajë e ka zonë, Amerikanë janë fundë. Ahtë kisha qene dhe unë e një nënë e një, në, një mëslimanit. Pse një mëslimanit? Se në testamentin, porosin e kemi për me shërbyve nënën dhe babën, e për me nëjtë peke, lepe, lebeke nëna, nëna, nëna, baba, e kemi përbërës prej Kurani Kerimit. Allahu Gjellë Gjellalu nuk është ndryshë e razi, nuk është nd nese nuk i respektemi prinderit. Allah oso i knaqërën, prandej shumë natë të kompërmend të gjera në përqamijet e Zvitsrës, që ju ktheheni prinderve, ju trit. Ju trit, ju ktheheni prinderve. Se këtu në Zvitsrë, disa për e trive kanë dola shit. Fëllës, vjetër konë dhe gjurë që kanë dola shit, po trit. Ja, serjesishtë. Hëllështë. Kën dhellëshit rrugën. Kretë hecin dhjakë, të ta, ta hecin shmajtë. Si kërë me qenë rrugët e anglisë. Të në anglis. dhjakë, po hecëke, jënë shmajtë. Pra ndej, kush i keni gjallë, kështë e kush të keni gjallë, si kërë qërë të kashë, ndështë ta ju thashë, jipëni sadakë për ta, jipëni lemosha për ta. Allahu Gjellëshonu në nëndi mëftë. E ma si kanë ardhë nisa pyjtje qëtu, po vazhdoj me pyj Inshallah Allah u na fërçon Medine me iman. O zhan do si të lejoj edhe atë të dhënë që t'i lejojë. Po, po do t'i lejoj, do t'i lejoj. Ai do të shohse. Ai do t'i lejoj. Ja, pse populli islam nuk ka një kryesor si për shembull besimtarët katolik. Khalife duhet më pas. Pse kanë rapi pi dardh dhe çfarë dëvit hypin edhe tani herë? Ai kanë zamat. Na jamë duke punuar në drejtim të tij gjithë këtë që ta kemi tash më u thon juve në Zvicër pse këtë xhamia të Zvicrës nuk e ka një kryesish? Jo ju smeni të di javep, një se unë e di, pa thonë ju, pse? Dyrëgia e Islamit e imanit në pyjetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam është shumë poshtë në krasit ku duhet të që. Sena xilafetin ondore që më pas në 1300 vjeç deri më 1922, 1922 Mustafa Kemal i ja katërzua anglezëve xilafetin islamik, prej atherit ska xilafë islamike. Pse kam kart merit popullit u dofsuar për imanit edhe ka qenë dënimi të ngelin sikur koshi i bletëve kur ju vdes ajo amza Kriosoria, ai do çka vojë Gretë hupin, banë bon, tike pensë Gretë me ma qenë matë qëllinë Inshallah, da të të vini dita wasallam, wasallam, Ka thonë pejgamberi Muhammed s.a.w. Qonë i salavat pejgamberit a.s.a. Ka thonë pejgamberi s.a.w. Ka mëkëthyë e khilafeti para kiametit Ka mëkëthyë e kuhur Allah o'alam Ka mëkëthyë e khilafeti si kur që qe ka qenë të të të të të të khilafeti Inshallah, da të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E nga dojtë me dhënë kontribut një ashtru asfaltin për martë ma shpetë. Nërmallë se po. E dyta, të namazi i të ravis, këto pauza që bëhen qëka gjdo ka të rekate dhe ka ilahi ose salëvate, është kjo në regullë ose është bidatë kjo? Jo, jo, kjo në regullë, me pëshuë pak me marrë një frimë, jo, bjerë në qovë, bjerë në qovë, Bile, bile, bile pak, unë jem pak i lirë prej gojës, pak hoxha e fenizmi pason edhe pak makadales me në falë. Ma gatë po në shkon, ma gatë në njësim ma herët. Se, teravija, fjala teravija është pushim, qëtsim. Zban mu falë me dhum, me për dhum, ba me bum, me bum, ka me qindru unë, të rëthë të rëqatë, dak, dak, dak. Se pak e mejnatë, e kemi në pykje, lindhje sa jemi disponim në Allahum të lëshonë, Allahu ekber. E, na zakonisht të pejndëgjaj të gjithë vëllazinë të elezua Elhamin me një frimë Elhamin me një frimë Elhamin me një frimë Edhe amin nësën përët përët për i zorit Shka jetë u gudë për shkaki pashë Allah Në për të të trenje shkaki Për e kamberi kështu skaleju A me kënu a kuranë Sikur jacirë, sikur të rravinë Elhamdullillahi, rabbil alamin Arrahman, arrahim Unë kështu javë faljat Zdaq të më ju p çet mosta prish i hodën me joma tani fërninat kanë ardhur nga Prizren. Ëh ah to pushimet pas salavate me doni lai ajo punson sa të godosh marrish ni frym sa kur fal kur sa pun bidate atë bidatësh çetër kuptim ka bidat bidatësh naqide Allah inshallah na fton për ibidate dhe dalalet janë bidatët. Ë kurse namazin me fal sama kadales sama kadales Pak parë, tome, pa poplion, popunone, poplion, në pak parësë jetë omi, pojë poplionë, poplonë në poplionë, në rëshësë zvinë, në anje, këne. Allah i qështë jetë razi, veç Allah i qështë në shtiknachur. Me lezua një vjashë para mësusit. Në ne di një vjashë të alkoholit shumë të mirë, për e u lezë, kini qefë në shta. Pjaneci e gëllë minë, pjaneci afer bregut të një lumi ku kalonë të ujshumë, pinte këndonë të një njeri, pjaneci në gësni, ah, raki, raki, hapi krat dhe rapër Ra një, rane lumi derin fyt e në qefët rakisë unë bytë. Mjë alëzhu këtë vjashën mësusit. Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Çu spa dalisht i paralalë al-Jeljan Allahu podosh. Alhamdulillah Rabbil alamin rahman al-malik ummi ne dia klub dua kanes te isra dalen do ne alam gelbay ululaliina minan. Shkajde vot ibadete e to bojara. Haide koi e konvenon, më falni u madh vetër që i ni plehje e konvenon mirë mirë. Haide për 15 naçit. Se moso kjo norma zvitrës, veçme mush, mushe kamionin Renzin. Se shem aja çoj. Jo nuk oke këtu kjo ibadet. Ibadet do të thëtë, sa majdashëm të Allahot? Juve trive, për ju thëmë, që jeni pa martu. Inshallah martuoni kushini pa martu. E kushini të martu, mshallah, dhe dytat i mërni. Ska gajle që përmin, jo, prejgamberi ka martu, ishallah sefë të dhëndrë jam e mërë për dytën. Yes, për i që punë, kur gjëmë? Kur ta dashërojshë një femën që pëdo me marë t'i grua, një një një se pëdo me marë. A ki qëtë me najtë me këqyrë të të stë bukër shumë? Në orë të të tëra, vëllahë, ja, këqyrë, këqyrë, këqyrë. Kemi me këqyrë hyritë në gjëndetë 70 vjetë, veç me këqyrë bukëna që më bukurinë e buk sajë, 70 vjetë, një mërë dë njësë. Dhe gjiron se ke pas dynjë Allah i ka më shndrur më të bukur se hirin e xhenet, kështu ka thën pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam. Ne do të them gjironë në dynjë, asa erëzikimi që më të qenë 140 vjet. Jeta dëmjas. Ne Allahu i po don këto faj. Na çka kemi dor? Na po flaqën për domën për shkatërim, çka kemi dor? Dor të Allahut i xhalleshëm u çdo xhenash. Prandaj ti një insan dynjë sa ka shumë po kiçet më ndajt me to shumë shumë shumë shumë shumë. Po me Allahim, sa du është me nejtë në raport? Po Allahim, breton, hajtë më shpetë, hoqafeni, pesëmët minuta, hitë si kam unë mendë të ti. Si kam, kryeve, krypun, brrrr, dhekër të ravije dhe përshkojmë, hajtë Allah i le. Ja, bërë pështëm, sa dini islam, mështë të këtërullahi la di. Nuk quhët ibadet aja. Nuk quhët ibadet, kërë të falen i namazin, Për gëmbiri s.a.w. nga pa një sahabe kartë po falët, bëm e bum e bjerë në qohë dhe e farët, s.a. m.a. s.a. m.a. kri. Për gëmbiri e tha shka bëne? Falë e r.s.a. Ati shkaj tha? Yërgjë, fa salli, fa inë kelem të salli. Këtheu dhe falu tha se si e falë. Ajo përë. Ekë, shka bëne u falë e r.s.a. O përët e ka këtë tyre. Yërgjë, fa salli, fa inë kelem të salli. Këtheu falu së si falu. Ajo petë prapës e ka po të brrrrrrrrrr. Këtheu atëherë pa që nukon regullë puna, thëtë kënio elhamin kadalës. Bjerën rëquë, thuj kështu kadalës, rëfësho trupën që të soju. Kërë që është, këmë sëmi Allah, rëjman hamile. Këpë adhikës sëmi Allah, Allah nështë, shketu bof shtu, pëtë këtë kryu dëng dëng të këtë prapë. Shka e të mongështu? Qëtësoju dhe e të mërë trupin vëjën e pëllot. Mandër bjerë seshde. Mandër priseshdes ullët qëtësoju. Ka njëherë të të njëhojt njëhoj qëtër, ha? Mështë të mërë i përgoj. është një dua në mes dëseshdeve. Në hadith të pejgamberit, sallallahu sallam. Ska vërë këtë me thonë asë qëtëmë? Fse? Shpekë, takërekë. Ajo dua, thëtë, Allahu me hdimi, O Allah, më të zohë, e më qërë riskë, e më jëfë shnetë, e më i falë gjynahët, doa në me zbisejtë dhe vënë, s'ka vëtë, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kërë nuk është dhegëll, isha Allah e bëjmë doa e lutjet ma mirë, jara belalimi namazët. Në një gjami, në ndëgjua nga një imam, ku ishte në kundërshëtim me mjekërën. Es zgudzon ajo ashtu mendohet. Në kundërshtim me mjekën zgudhon mendohet. Kjo është prej sunnetit të pejgamberit ton edhe sunnetit kret pejgambert. Kret pejgambert kanë të bëjnë me mjekër. Ëh, nëse hoxha ka thënë në kundërshtim, zban hoxha më thën çashtu. Unë më shumë s'po tham kurrë për hoxhën. Ëh, sekane në nëse son është vetëm me mjekër mundet të muslimo apo s'ka drejtë, e pa drejtë, mundet të më thon prej drejtësisë, modestisë. Wallahi tamam e kitim me mjekër ama unë s'jam me mjekër. Allah i shala ma më shmenën edhe unë me kone mjekët, që është të dyshka. Me mjekën zgudzonë kush me lujtë edhe me sëllmuhet. Gjithashtu nuk qenë ka elejuar unënza e arit. E unënza arit, jo, Allah, unënza në arit. Rëmzis, e kam hekën që ti i aronit dhe ndrytem. Ja kam hekën edhe unënzën edhe zinëgjirin kam dhe një pja kërruz. Ba, shh, edhe të dyatë ja kam hekën. Po, të të të të të të të të të t Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam, e ka pa një sahab, e rëmzir e kam jaran, pra ne i pojë marë i shemull të më shpesh, pizajazit arsë. Peygamberi ja ka marë rëmnozën e altonit i shokit, qështu ja kam zirë të pëgishtit. Sërë, ja kam zirë të pëgishtit, edhe i ka thonë, kushe vesh në dunja, së në vesh në ahiret. Se gjënë të vitë këllë mu vesh me argend, me ari edhe me mëndafsh. Më ndafshë, original më ndafshë, jo falsë. E ato në dy njët, pa le ju me janë mu banë, për mashkujt, për femnët, po. Altani lejohët për femnët dhe më ndafshëm. E pejgamberi unëzën, ja ka gjujtë, ja ka gjujtë edhe ka shku pejgamberi. I ka thonë, që veshë, dy njëzë e veshë në jetë. Kër ka shkuat, a i shoki tha, merë e unëzën. Merë e unëzën. Salave Allahi, jo asësivë Allahi, një gjën që pe Arjëndi le johët, sërma le johët. Përë ndej, e ki marak një, nëzma no, jetë sërmës. E zëngjirin në qafë, jepë ja zëngjirin në qafë, mashkullë. A barën zëngjirë e bilizika pashavur. Mashkullin, mashkullin, mashkullin. E hjeshojnë burmija, se hjeshojnë zingjiri në qafë e vëndat, në veshe, bilizykat, krihve, e ju kërbet gjitë, tu i kini bot do grësh pare, djenë vatë, jenë Kosovën, Macedoni, ata e vlatë, e ju i zingjirat në qafë e kështum, kështumë, kështumë, kështumë, gjep telefonat e këtë. Baba, hinkë të në kredi, aja të jeshit qalam atje. Në qëfar moshen është në mësë miri, më shku në haqë. E normal, sa ma i ri, sa ma i fort, edhe si ti Domethën 3000 franga prej këtu për shkolën Hazilet, edhe 1000 franga, dhe ktheja, franga më ulën e vlastëve miqshur deri të ktheha, se doha 3000 franga falçbonat më neer. Për më krijo obligimin këta mos e banoni as pa hiç. Nëse ka mundësi të diim për me vlyt kur duhet të këndohet dhe për cilin duhet të këndohet. Me vlyt shçi pi thënë datë lindje. Me vlyt ditëlindje. Ku i do më bëni datë lindje? Në idealit që kalej me i vajzës? Apo pejgamberit që kalej? Pejgamberit anë i ka vdekë. Kalej e më ka vdekë. Këj për i bëjshë ti me vlytë. Si ti bëjshë me vlytë një dhe të indje, fëminës të andë që të kalejë se vajzës të andër, i thëjnë akitha, jo me vlytë. Me prej kur banë përmashkuj dy e përfemën një, mi thirë mi qatë rëba, kërshie, e tashkuj të lejë dhe kuj. Në tharë edhe një dhe një javë jam këtu pari. Emë vlyt nuk ka para para me mik kënuë. Mir po në mëzhlistën tubi ban po e knina po i themë me vlytë na tubi. Mbrëmje islame, mbrëmje vllaznor an e knina. Ës shumë më stjav kritikoj kësto an e knina. Nuk kemi trashëguar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çet uh, më thot peigambëri mbas vdekjes marrin xhall në jetën time duke më me me, me me vlyte, më m'kremtuar. Kto janë bidate më të vërtet edhe pse nga i trashiguhën prej xhallarve të mëpar, prej popullatës më bë më vlyte, por datlindet peigambërit sallallahu alaihi wasallam nuk është parim islamik, nuk kanë prej parimeve islame, diku është të qbregoj se po bëhën davetje me xhlisioni dhe u bonin bani me xhlisë, me xhlisë panë albanin davet dhe lezoni vjersha, se me vluti ka vjersha kushtuar dhe të lindjes pejgamberit, vdekjes pejgamberit, namazit, mirajit, dhe më thonë në vargje, vargje historike, teologike, islame, për jetër e pejgamberit s.a.s. ato lezoni kur do një aneknena, aman, tja boj pejgamberit që ka vdekni me vlut, nukon prej parimeve islame. Pejgamberit që ka le, mja bonet një me vlut, nukon prej parimeve islame. Degoj pse ndejojc ashtu peq nëntë në fund në Elhamani Yasina ektoja voj hedije dhurat shpirtit Resullullahit sallallahu alaihi dhe shpirtit tanë, se ti i shkrek çfar tip ja bëj këtë shpirtit Resullullahit sallallahu alaihi dhe. Ka sa janë burt pubrike këto shumë lloj të falura. Ka shumë të falura, një lloj falure ritualet, këtu pa ka shom dikush dor të çon çtu mënatë dikush më poshtë. Toi en transmetime prej ta habave që kanë pa pejgamberin e ka transmetuar mënalt dikush më poshtë. Hë, deri çtu çoha nduor, ta deri çtu ka më çu duart. Kto fem në amenirand janë ngjessim si grat. Kërkoj falje çtu, po kërkoj shprehje pak a shumë e ndyta, e shprehja është: Na kemi për borxh me kry nevojë edhe ujin e vogël mu ul. Po mos shiktarit si ti thua ulu për ujin e vogël si gratë. Edhe në amenirand tani jethni bisht. Mare dhe në synet të resullullahi të regullat islamet e në qështëto. Pse? Mu ullë duhet për në vajdovëll, edhe mu anu e pak kauna shmai, largohët kretu i djerdhja, urina prej trupit, edhe nështë maj shëndechme, prëstatat, lirohet, nuk dhjanë kohë e në fund tani me qëndruhe mu përrua, anje këne, regullat medicinari, në dhe plusat o, dhe jo vetëm petare, i kanë zbuluhet djetarët për këto gjera, anje kënena, Më smart deriçto konfliktin apo të kod, kod. si ta bëj ti sen? A kjo çështoj. Jo, jo, ja, rregulla jam këto. Prandaj mundësisht më ndjek rregullat e dinimit islam. E, pra ku ke falja të namazit, e, të falja të namazit? ë Dekanbo një kritik të mazhebi Maliki, Imam Maliki. Pse ata nuk i lidhin duart? Si lidhin hiç duart? Ne këtu ne na, na kanë mësuar mi lidh këtu, dikush në kerdhinz, e dikush mbi kerdhinz, ka hadithe që në kerdhinz, po hadithi më i dobët, mbi kerdhinz hadithi më i fortë, më na më thu, e dikush s'i lidhen hiç. Ne eh? këto janë transmetime rivajete, rivajete transmetime, e ata malikit, ata s'i lidhin hiç. Po pse be ka ju ardhi juve mas mi lidh hiç? edhe ma shumë se zgatim, po djetarët islam për po dhejnë imam Maliki, di, med, i medhepit Maliki, e djetar i matë i Malikive, a i ka hek zamet prej kundrështarëve të zëmonit vetë, e ka në redhe dhe ka në thyë krahin. Në ka në redhe dhe ka në thyë krahin, edhe a i ka met krahë thujët, ma sun pe e ve mu lidhë, edhe perlash lidhë, se së po qohët, sun pe nga, edhe a i ka met ashtu, edhe qëta është natë do të më smi lidhë duvërt, Faktikisht se ulemat kanë hek E buha një fja ka vdek në burk Ahmed i benhamvelin Në burk ka vdek Imam Malikin e kanë shkëkërdu në dajat Kanë hujt muslimant në ndërkohen Adhe në qfar zemani Para 1300 vjetëve Para 1200 vjetëve Kje rrug e dinit islam Për predikim nuk ka qenë rrug Asfalt me tra, katër tra Kasi në zviter autoban këtu Rrug me therra Pun, angazhim ngjer po i ja arrit qëllimin. Ne jami tash në kohën e sefavë. Çka të bëjmë mule që është për çami, a ç'është më fala, ç'është më fal. E sulmova një herë krat. Askë i 4, dersi në sihatja, që, më sulmuan njerëzve mjekrë. Askë i 4, më çka më morra ose sulmoa pse dikush i ka shkurtu pantullën pak Oni jetë, nuk përlyhë, nuk më anash. Po në mamiet nuk përlihën, nuk buan më lloçkur. Edhe është më rivajet. Jo zhakë me ngrej pantullet, me shkelë kundrat për masë Këtu që i ki kini asfalt po, e një të natë, e kretë loqë që shbanjshë Këtë i ngrejsh pantullet slejsh të kretë për masë Me shkelë Por nukon regula jo pra Ka qenë për e njës të pras vjetë të 30, e një farë mode I thëshin shizë Moda shizë 32 cm 32 cm gjonë pantullet poshtë Kën alë 30 së, ati poshtë 32 Sharlestone Do par par modat E u dash kemi njek që të modat Kretë këto nëngjarje Për nëngjarje duke i imituar përëndimorët Pra ndekim një arderit e Do më smarveshje Edhe pse janë sekundare Sekundare janë ato A i qiti duar që tua, që tua Cila oma vërtet E ka marë që të rënsmetim që tu U du kryen të qeta që ty Më më të të kush që më aporë, për së më përqëj më aporë, së dhe barkë më këtërë qëtu, për po më përqëjnë qëtu. Së më përqëj më aporë, së dhe qëkur, të përdojtë më gjatë, më i podurë të përqënë gjatë. E po vim, dë gjera sekundare, musliman së kanë qëka me bo, qëtu anik nina. Prandek, shunje vlatë, namazëve të falinë, rakimës të pinë, duhanës të pinë, me të bo kan argumenta, domethën argumente, po don çasto, vallahi ka bullja bon fill inshallah taala. Ose tek mirë duor që i thojnë ato kanë argumenti, edhe argumentet e shndoshën ato, domethën nuk nuk janë të dofta. Inshallah Allahu xalishanu, khayr innecred ve ya rabbel alamin. Në, në rast se mendon keq dhe nuk vepron, është ndrot mëkat. Jo, nëse mendon keq e nuk bën, për rahmetit të Allahut nuk i është gjuna. Kush mendon keq e e ban me të keq e ka një gjuna. Kush me ndonë mire, se bën, ka se vabë. Kush me ndonë keqë. E nuk bën keqë, gjuna s'ka, ka, ka një se vabë, që s'ka bërë keqë. Kjo prej rahmetit Allahot Gjellë Gjellalu. Pëse në disa gjamia, namazet farës falën në nga dalë, për të ravija shumë shpejtë falën për të abën kështu. Allahi, ju gjëmatë që këtu, e një këtu, mëse refuzoni hoxën për të si gjëra, vetë të nga dalës falën e namazit. Përgambëri, alhamdulillah, kanjo kanjo, shta qayet e ika? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, o shta ayet e ika? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alameen, kanjo kanjo, alhamdulillah, alhamdulillah, malik yumid din, me praktikusë në të nënd. Hema qod, meni frimë, Dënja thënë, tri, thënë, a, qëfar hoqë, më një frimë e që i t'jelë hamin. O Allah, bile edhe një surë, më një frimë, më shona në në. Pëse janë të përqarë besimtarët musliman, sunit edhe alevit? Sunit edhe alevit, t'i pyth, pëse janë sunit me zvetit përqarëm? Se ma alevit është këla janë me të përqarëm, se t'i shajt sahabët për sahabët si të të shahë jakinash është një ta është një më që më folë kundër sahabëve thëmë drejton unë më njëherë jo rejë se ebu bekin me shahë të kufër është me shahë sahabët pregambiri sallallahu aleyhi vësallem ka thonë masi ofendoni sahabët sa bjesh të altan me thonë së në arrini që ka që brej sahabëve është brezi maj mirë që ka dalë më fëtyrë tokës Allahu në Kurani Kerim i ka lafdrua këntu më khejrë umëtin u khërijjet linnas të e mërru në bilmarufi vë të njëhën anë në mërë Allah i në vonë këtë bashkë më tanë gjenetja rabbel alemi e kjo sekt alëvit anë i ka dalë më vonë që i kanë thonë hazreti alis ti je zotë a i ka prejë kërët jo ka hetë ja ti je zotë ta është rafida është në sekti shiave ata që është të bajnë Allah i në dujt Krahës me Allahëm, e dhinë qëka kanë qilë, qëka kanë tokë, qëka kanë dhejtë, sa fleta jenë të tëpame, sa fleta jenë të njome, sa kukra zhali të të të tëka, Hz. Ali apidika, e ka vdekë, Hz. Ali. Qësi pëdalla kja është bëjtë, ose Fatimja, vajza e Hz. Muhammad sallallahu aleyhi sallam, e ngrisin Ali edhe Fatimën në dërejgjët e zhoti gjellë gjellë gjellë aluhu, rrafida, qatële humullaha, Allah i në fështofët vëjtjune Në vec Allahu dhe lëshanu kshidin. Kshidin veç ai që ka krijuar. Njëriun e bën sifatet e Zotit, ulia do bila. Inshallah Allah is në provon me këtani. Ç'është fundamentalizmi në Islam? Fundamentalizmi në Islam, kta çashtu pe përdorin edhe po thotën si radikalca. Në radikalsat, sheshejlet. A e radikalsat e sheshejlet jenë konë, mi mëtë kretë Shqiptarën në Kosovë. E që atëherë Serbija, tamam e kapasë. Në në islam radicalizem, fundamentalizem a kemi pomërt, që, me punuë, si pas kuronit odë sunnit, në rronjë. Që tonë për e lypim. Apo mu me punuë, kjo në problemi. Ajo nuk o keq. Fundamentalizem. Mirë po përëndimorët, apo edhe lëndorët, bashkë me përëndimorët, e kanë sulmua fundamentalizmin. Kimse fundamentalizmi islam është terorizm. Ajo lërgësaj, terorizmi në islam s'ka vendë, s'ka vendë në islam për terorizm. Asë një kariks në parlamentin e dinit islam, terorizmi së në fiton. Allahu Gjellëshan hu në Kurani Kerim në ka thonë, Vala tu fësidu fil ardë. Ba dhe islahi ha, ja. mësë bani fesatë fëtyr tokës, se ju dënuj, në shpo bëshë pra fesatë ti, aji që bani fesatë fëtyr tokës, aji nuk omë prej muslimanëve, jo asë ti karik, asë në hymje në parlamentin islam, së në një eqë, se jo më fitu unikarik në parlament, të dinit islam, të muslimant, pra ne fundament, fundamentalizmi, Vetëm si termë filozofike e kanë përdorë në përpërendim Me i bënë të frikë shumë njërës të mësë me pranufë e një islame Apo me i gjujtë muslimantë me një, me një gurë Me një gurë, si kush dhe herë që përna gjujtë Nga gjujtë të në tashë kunder pejgamberit, kunder dhe një islam Pa po pa italis e, Gazetat e svedis shkryuan sa herë kunder pejgamberit Sallallahu sallam me një karikatura e, Si cilit që pëjtë e këtë muslimantë gjujtë se këta pe barim Po subhanallahu. Gjithërdita i gatë të dëgjoj. Ka çim karakterizues. Jemi në latë karakterizata e Evropës karakterizmë, e, e, e të Amerikës. Hajde të shkruajmë për pejgamberin. Kjo më provokuo musliman. Vjeniat tona më nai provokua. Mirë, po kjo nuk onste edhe risi. Nuk on risi. Nuk on diskatoze për ne. Prekot pejgamberit aleyh salatu sallam është luftuë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. As luftua, po shluftua atë edhe deri ditën e kiametit. Kam më që na sesoj. Mirë po na duhet më ditë, më json shumë të madhe, çemi musliman, edhe e dim çka është Kurani dhe fjala e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, na duhet të më punojmë mirë. Cudo që ne të folë keq për neve, na do të ecim ka kohë në inshallah utaala. Nuk ja doim të keqen askujt. Jo pse jam në zvitër vallahi, por nuk ja doim të keqen askujt. Feja islame nuk na lejon neve mja dash popujve të keqen. A knaç në ne Allahu me dënuam në xehnan popujt. A knaqënë në? Unë vetëm knaqëm me i denua Allahu me gjëhnam zullumqarët. Zullumqarët dhe Allah i ka me i denua. Ndë De gjoni në sonët e që ka lezoj hoqa prej kurani kerimit. En naru ju aradun alejha vëduvën vë ashia. Wa i dhe ome të kumës sa edhkilu alë firauna, është edhe l'adhab. Fisit faraunik, fisit faraunik, i cili ka thonë unë jam zotë. Faraoni unë këtën e më zotë, i kam lëtë popullit, të dhe këtën e unë jëmë zotë juj. I këtën e hamanit, hamanit e këtën e një prej zëngjinave, jo hamanit, në bënë një palatë në altë një kalatë, dalë të këshyri unë i zotin e musës, kuaj e zotin musës? Se unë e zë musën e di që jëmë për rë, rëna gjive. Faraoni, njeri u kërë bënë pushtetë dhe pare, se në gjë zotin, Allah i në r Keni kujdes vllaznia, keni kujdes. Inel insane le yatgha ar ra'afu stagna. Robik insani kur ban tholla kur rritet nat elen rrugun e Allahut. Firauni çeshtu ka von. Shka i erdhi fundit, i erdhi fundi mu fundos nui. Kur i erdhi fundi mu fundoi nui, iniamen une po beso i tha. Pëma amen u bi benim Israil. At çka benuan Musa ben Israel çka bepse. Kur Popli ta pitho Zot. Knej popli pitho Zot. Ne anën tjetër pithoto, o Haman. Hamani, një ministri. Ma ndresh nikë ka, kalat madhe. Zoti slypi në sonin më anrrisht, ja pithosh po Zot. Pse në sonit Hamani ja, ai pës Zulubjar, po thot Zot, zullçar popa ja, Zot. Pse më thua në sonit ma ndresh ti kala? Zoti smreç kala. Ja Zoti vësh thot bo bohat. Çira fal kafiri. Allahut te llejalalu latom padat en naru yoradun aleha judu maashia sabab sham kamu porjit firaun deri ditene kiametit shto kam nje kallzu zjermin jehenamit shto pa al quran padat pastaj vo jom eteku musa kur bohat kiameti po bonem zoti etkilu ale firaun fut nefisin e firaunit me gjithta eshed el azab na zabin matmat insani esht shum çudia Pra kur në Kur'an i shiko sa bukur na përshkruan kur të dëshëhe Kur'anin si pak po anglish shkokën lart. Ya ja, ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. O oh, insan, pse ti po mashtrohesh, pse i kthesh shpinën krijuesit tënd? Pse pëshevetin të mas? Njohoni pse shevetin të mas kanë mirë e stad fillualla. A dish ku shiyetin kët gjithësi? Zerre mrekurjansie Në çeteve të Kur'anit thotë. Alam yakunutfa min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawa fajal minhu azwajain aldhakara waluntha alaysa zalika biqadirin ala an yuhyia almauta? N'suratu alqiyamah. Çka thotë? Insani kur shet si vet çibrin ngra veta din gritot. Astaghfirullah neri çudi është me njanin se shejtani aty vezvesën. Shëjtoni prej Qibrit u bon helax Shëjtoni prej Qibrit, prej me në masif Allahu jo ka bon helax Pra ndej, sa herë sa na tojmë bismillah Sa herë na bojmë seqde Shëjtoni zvoglohët dreqi Sa një bobret zbohët i vogël Ah, ku ku përbohutët Njerë ju U bojmër me bo seqde Boni seqde, pështoj Unë mund bozi zoti me bo seqde Zbona seqde, Allah i malkoj Plas shëjtoni, ku ku shka u bozë Se gjithmonën që në qenem Qataleu Allah. Ensoni bën çibër, se şeytani don më bën njerëz për veti, ja? pra i jinova dhe pra i nsanë don më bën njerëz për veti. Mirpërshka Allahu Xhelal Xelalu i thot: "O ti insan, pse po bën çibër? A pse po bosh mande maz?" Tani i thot: "A pedin çka? Ti je i krijuar prej farës, prej farës, spermatozoidit." Për të kujtonë Allahu Gjellë Gjellalu, je i kriuar prej spermas, që kur të elë prej te e, e gjunu, prej qasaj Allahu zanafi ju në takabon, kuj për i bëshqibër ti? Kuj për i bëshqibër, a din për i kuj e i kriuar në ti? Kuj për i bëshqibër, kuj për i bëshqibër të ti? Allahu ja ka e ka këtë e, e, të që e i bëjmë ma, këtë e prej kuj e i kriuar, prej spermatozoidit, farës e përflisht, Çu kur del prej maskull apo prej femre duhet të vijnë në banje, mos më ndani gjënë. Prej çasoj e krijuar ti, e biçesh s'i duk u man ku shjetit? Subhanallahu alazim. Ka thon pejgamberi për këtë sebe pale salatu selam lajet kulul jannete men kan fi qalbi dharrat min kibr. Nuk hyn xhenet ai që ka në zemër çibër. Dharrat çibrit. Prandaj o vllazni, hiqni çibrin prej zemrës. Shchip ta hem kët fjalë, madhuri i them shchip, madhuri, madhuria i ta kon vetëm Allahu Vëtëm Allahu Allahu akbar Ollillahi Alhamd Alejohet që të paguhet Nda një besimtar A gjërimi Me para Me qëtë Se s'ka mundur Të a gjërë Shka ku i punës Shka ku i punës Jo Shka ndodhë Nësaj besimtar Vëtë a gjëron E nuk mund Të pranoj alejohet në kusht se ai njeriu nuk ka xhëruar kurrë. E alejohet që të pagohet ndonjë besimtar xherim me para, xherimin me para. Ai që është i smund, smund më xhenua, ka arsye të mjekut musliman që nuk e urën Ramazanit, e ka arsyeën të plot pranueshme makbul sherran sipas xheriatit. Nese s'ka mundësi, atë Ramazan, nese ka është presë që shërohet, mandej duhet me bon kazal. Nese mjeku e këshilonë, kjo është smuje e vazhduhshme, atëherë e paguën. Që atëherë e paguën. Ajo, ajo dikush vetit mjali mu e shpinën, unë e i smuënët, ja, <laughs> unë kam parë, ma parë, ti, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, Franga dhe pështovë amë për Ramazanit. A të ketë milionire të pakujnë kërkushë të kinë Ramazanit. A të rëdhëna dhe këpa kohë qëtë, a të i kiparë të pakujnë ma dhe muhë i së përinë Ramazanit. <hysy> e lejotë, s'ka mundësi, për shkatë të punës. Jaja, punë e rëndë, e rëndë, e rëndë, kime punua. Sa është e rëndë? Jo e dini prekështë e juj, se nuk jeni të zvitran ju këtu të zvitrës. Ju e një prej trojeve tona atje, Kosovë e Macedoninë. Pleçë tonë kanë thonë për para, kanë pështu gjakë e Ramazanin se kanë prishë. Me gjithë se që kjo më ardhë koha me pështu gjakë, le johët me hamë. Kur kanë pështu gjakë? Kur ka qënë Ramazanin pikë dverës, të kornë atë kur jenë kohën grunët, se që ta është grunët pikë orën kombaja, skaba me pështu gjakë. Me pështu e gjak, sa doj e kumbaja, vojnë edhe naftën aty, hërës për pështu e në jo. Ha? Kanë pështu e gjak se ka korë kor me drapën, dhe edhe gruja, dhe nusja, dhe qika, dhe djali. Ta është ka agë, s'koha, se fazë, teknologjia, në ka bo demela, në ka paralizu e teknologjia. E atëherë kanë pështu e gjak edhe se kanë prishë. Ta është pak me pasë ametin, për që kujtove ti? Gjeneti, ka thonë pejgamberi, fitohet duke ju përbaluar vështërsive. Huffet il gjenetu bil me kërihi, va huffet i naru bi shëhvat, kurse fitohet gjeneti, gjëhnemi fitohet duke ju pasuar epsheve, duke pas e tërpas konjtjeve. Allah i nëmësof të kajrin. Pyhtjeve, jep një më fund, tërse më tëndrejtën, pa, jemë bërë pika ujdo dhe jemë lohët. Mishallah kojë ne ju i lodhni se un un s'kam ardhë çkaç më, më kop edhe ju kam ardhur të safir. Nëse ju vjen në xhami, nëse vim në xhami, edhe ende nuk ka fit rezani, a duhet para se të më ul ti falem dy rekat për xhamin. Por Allah falen ata dy rekat jo për xhamin, po e kanë emrin për shëndetje xhamis, tahiyatul mesjid. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasellem, kur të hyni në xhami, mos u ulni pa i fal dyreçat, edhe duhet më mësua këtë kret praktik me vakal, gjatë mi falë dyreçat mësta jul. Me praktikuar jo vetëm të hiet el mezi për një jamë që kur sekon çati ku do. Jo, jo, gjatë jamin tiku falësh, sa herë të vinësh falë dyreçat mësta jul. Ne praktikua këtë praktik na kemi huk. Si po vin po ulëm, e kemi huk. Na duhet më për t'rënia, tonë se on është në hadith, on është në parimin islamik. Si në çështje bëm, bëm me ve, bëm beve a vet vrasë me vras vetin dikush a ja vet vras ja në asnjë mënyrë slyeot dhici në islam slyeot vet vrasë allah inarut asnjë jihad ka vet vrasja skuq ka vet vrasë dhici a ban të na tregonin për 6 ditë të mbas ramazanit kur duhet ose a bën shtun edhe diell se agjerohet vazhdon. Ytja dhe na i tregoni argumentet, edhe më argument folë vetë. Ja domet, po ja bashvirçi fol i argumentin. Ja vëchim të thon fjalë po goja m' argumentin. E ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam ç'argumenti pra asht kjo. Man sa në arabisht kam ja lexua. Man sa Ramadan O atë ba sitë të në minë shëvëal, kënë në husa me dhehra kullehu. A keqështë të hoqë? Kështë agjeronë Ramazanin, edhe i vazhdo në dhe gjash ditë prej shëvëalit, e ka sevapin si me agjerua të rëkohën, të rëvitin. 30 dit, 300 dit. Sevapin në islam është një më dhëtë. Apo, elhasënë të ubjashri e në thaliha, një më dhëtë. Në sevapin, në puntë mirë dhe të sevapin. I qashtu është fe Në gjuna, në gjuna. Në fundketen në gjuna. Nisë vape, vetë vape. Që ashtu po principi i dinit Islam, parim i rregullës islame. E 30 ditë që xhajnejm, ka 10 se vape, si ka 10 ditë më xheru, bën 300 ditë. 6 ditët ka 10, 60 ditë, 360 ditë, kështu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasto filloni pas bajramit. Kush i ja xheron pas bajramit, filloni ditët e bajramit, le të thën ditë me hanger, me pij, u knaq. Pse me hanger me pij u knaq? Pse po gëzohëmi, se Bajram fjala është gëzim, shqipë, gëzim, me për këthyje, fjales, Bajram në thejnë Arab që a ijtë, a ijtë dhe më thonë gëzim, mu gëzua, e pëse mu gëzua në Bajram, me a që do të hamë, do të pimë kafe, gjeratë mira, jo, gjeratë mira e kemi homër dhe niftarë dhe nësifyrë, po gëzohëm e në Bajram, pëse kemi krye një obligim, një farzë, për që suemi gëzua, pëse po gëzoh Vë Allah i nirmalim gzuhu se eke ma jere u mui, neke mkri obliqimin. Asi gzuhu se ke kri obliqimin, në? Allah i në shahë Allah i kabul në ibad. E dhe neve në ibad. Allah i në ibad. Rukta Allah i jelalu, u tako ufshim. Betum atiku Allah i mishrazi. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allah razi lse.